דברי הימים א', פרק כ"ה. ויבדל דוד ושרי הצבא לעבודה, לבני אסף והימן ועדותון, הניבאים בכינורות, בנבלים ובמצלתיים, ויהי מספרם אנשי מלאכה לעבודתם. לבני אסף זכור ויוסף ונתניה ועשראלה, בני אסף על יד אסף, הניבא על ידי המלך. לידותון, בני ידותון, גדליהו, וצרי, וישעיהו, חשביהו, ומתתיהו. שישה, על ידי אביהם, ידותון, בכינור הניבה על הודות והלה לה'. להימן, בני הימן, בוקיהו, מתניהו, עוזיאל, שבואל וירימות. חנניה, חנני, אליעתה, גידלתי ורוממתי עזר, ישבקשה, מלאתי, הותיר מחזיות.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 ויהי מספרה עם מלומדי שיר לאדוני, כל המבין, 288. ויפילו גורלות משמרת, לעומת כקתון, כגדול, מבין עם תלמיד. ויצא הגורל הראשון לאסף, ליוסף, גדליהו השני, הוא ואחיו ובניו שנים עשר. השלישי זקור, בניו ואחיו שנים עשר. הרביעי, ליצרי, בנה ואחיו שנים עשר. החמישי, נתניהו, בנה ואחיו שנים עשר. השישי, ווקיהו, בנה ואחיו שנים עשר. השביעי, ישראלה, בנה ואחיו שנים עשר. השמיני, ישעיהו, בנה ואחיו שנים התשיעי, מתניהו, בנה ואחיו שנים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 לשישה עשר, לחנניהו, בנה ואחיו שנים עשר. לשבע עשר, ליש בקשה, בנה ואחיו שנים עשר. לשמונה עשר, לחנני, בנה ואחיו שנים עשר. לתשע עשר, למלותי, בנה ואחיו שנים עשר. לעשרים, לאליאטה, בנה ואחיו שנים עשר. לאחד ועשרים, להותיר, בנה ואחיו שנים עשר. לשניים ועשרים, לגידלתי, בנה ואחיו שנים עשר. לשלושה ועשרים, למחזיות, בנה ואחיו שנים עשר. לארבעה ועשרים, לרומם תיעזר, בנה ואחיו שנים עשר.